Məsələ müsəlmanlar, ən birisi təqbal olmağızı çağıram. Və biz gözəl günlərdəyik. Və keçən xütbədə də aydın oldu ki, zelihətci ayının əvvəl 10 günündəyik. Və necə ki, keçən xütbədə də bu günlərin xüsusiyyətliyin, fəzilətlərinə toxunduq. Biz Allah subhantara bu 10 günü bəzədib ibadətlərlə. Hansı ki, Başqa günlərdə, başqa aylarda bu cür, bu qədər ibadətin bir neçə gün ərzində cəm olmağı yoxdur. Elhamdülillah, Fikir və Zil-i Həcayi zikirdir, ibadətlərdir, cür və cür növlərinlə, qurbandır və böyük əzəmətli ibadət var bu ayın günlərin içində. Hac. Həc, həmçinin oruc da var, ərifə günü var, o gün dua günüdür, və səir, və səir. Hansı ki, başqa aylərdə belə günlər yoxdur. Bu buc buc şəklində hansı ki ibadətcam olmaz. Ona görə Allah Subhanahu taalayanda bu günlər necə məlum oldu? ən əfsəl günlərdir. Necə hadisədə də gəlir ki, peyğəmbər sallallahu alayhi ki, bu günlərdə edilən əməl ən əfsəl əməllərdir. Hətta soruşla ki, ya rasulullah, hətta biri Allah yolunda cihad edib, onun əməlindən nəfsə əfsəldir dedi, bəli. Bir dənə ondan başqaçı ki, kim gedib? Qaıtsmır, yəni şəhid olur, bir ondan başqa amma Başqa cür əməllər kim görür, cihad, ölmür və ya başqa əməllər görür, onun əməlindən də bu gündə edilən adı əməl əfsəl əməllərdəndir. Onu göstər bu günlərin əzəmətliyin. Və əmçinin biz dedik ki, keçən xütbədə də aydın oldu ki, bu gün ziləhətcənin 10 günü Ərafa günlə gözəlləşdirilib. Və Ərafa günü də ziləhətcə ayının 9-udur. 9-cu günü. O gün, o gün, Müsləm onlara məsləhətdir ki, xüsusən də Peyğəmbər s.ə.v. tərəfindən ki, o gün e, oruç tutmaq. Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, Ərafa günün orucu bir il keçmiş və bir il gələcək günahları yür. Qəsələr günün əzəmətliyinə var. Bir gün oruc, təbii ki, bu həcdə olmayanlar üçündür. Amma həcdə olanlar Ərafa dinən yerdə deyilmək, onlar oruç tutmur o gün. Ola lazım deyil. Çünki o gün o, elə böyük əməl sahiblər olurlar ki, o kiçik əməllər lazım deyil olaraq, hətta ibadətlə daha ciddi məşğul olsunlar. Çünki həclər, biz bilirik ki, hərçə gedənlər gün çandan ta gün batana zanar, ərafa digilən yerdə, məntəqədə diyanırlar ta gün batana zanar və orada ibadətlə başlılırlar, xüsusən də dua elə və o gün dua eləmək ən əfsələmənlərdəndir. Peygəmbər sallallahu əleyhi və ki, Ərafa orucu, amma həccdə olmayanlar isə oruç tutur və Ərafa orucu da deməli bir il keçmiş və bir il gələcək günahları yuyur. Və kifayət ki, Ərafanın fəzilətindən məsələn Allah Subhanahu taala andı ki, 10 günə və layalənəşr. Allah Subhanahu taala andı bu 10 günün içində də Ərafa var. Həqiqətən Ərafanın günü qədemətləndirir və həmişə bəzi rivayətlərdə Allah Subhanahu taala olur dünya səmasına dünya səmasına nazır olur və kimlər tövbə eləmək istəyir, Allah tala bağışlayır onları və kimlər dua eləyir, Allah s.q. kabul edir olan duaları və həmçinin məhdələ müsəlmanlar həmçinin dediyi ki, bu 10 gün qurbanlığına bəzə, bəzə, bəzədilib. Yəni, həmçinin bayramla bəzədilib. Yəni, bilirik ki, həcənin 10-cu günü bayramdır, müsəlmanlığa bayramı və o gündə xüsusiyyətlərindən var ki, qurban kəsməyik və bəzi alimləri hətta deyirlər ki, bayram günü hətta ərafa günündən dəfsəldir. Bayram günü hətta ərafa günündən dəfsəldir. Lakin, eyb etməz, yəni şərqi yoxdur, sadəcə göstərir ki, bayram günü də əzəmətli gündür. Həmçinin <coughs> bayram günləri, xüsusən bayram günündən də əlavə, yanı təşriq deyirlər, təşriq günləri Yəni, bayram günündən əlavə üç gün, o günlər də ən sevimli günlərdir Allah subhanət araya. Yəni, bayram günündən sonra, üç gün hələn, yalnız, təşrik günləri deyilir ona, yəni, o günlər qurban kəsə bilərsən. O günlər də qurban kəsə bilərsən. Bir dənə şəhət bayram günü kəsəsən, yəni, 10-cu günü, yəni, 11-i də olar, 12-si də, 13-i məqrib namazına də olar. Allah subhanət araya buyurur ki, Fasalli lirabbi q Namaz qıl Rəbbin üçün, sonra Rəbbin üçün aydındır ki, qurban kəs. Və həmsinin <coughs> qurban da, biz bilir ki, qardaşlar, əsas əməllərdən hansı ki, həcdə olmayanlar üçün, xüsusən də qurban kəsir. Həcdə olanlardır qurban kəsir. Qurbanın ədəbləri var. Ədəbləri var. Ədəblərindən bir odur ki, insan gəriq... Elə heyvan kəsə ki, şəriyyət deyən heyvan Qeyd ediləyən heyvan O heyvanlar ki, şəriyyət olmaz Məsələn, əsasən Hansı heyvanlardır? Dəvə, dəna Qoç Bir də keçik Təbii ki, qoç deyəndə odomedöl dişi olmaz Və ya ərkək deyəndə odomedöl dana olmaz Aydındır Və ya ərkək Əla, olmaz. Kişi, dişi, erkə dənibdəli olmaz. Dəlil yoxdur ki, heyvan erkək olmalıdır. Dəlil yoxdur. Ona görə kişi də heyvan da cəsmək olar. Həmçinin, yəni bu qurbanın ədəblərindən həmçinin bildik ki, xahi heyvanlar olar, toyuq zəcə olmaz. Və həmçinin ədəblərindən yoldaşlar, dəreq yaş həddinə baxmalı lazımdır. Hər heyvanın qurbanlığa məyyən yaş olmalıdır. Azı, ən azı yaş olmalıdır. Məsələn, qoyunda ən az bir ildən deyənlər var, ən azı da altı aydı deyənlər var qoyunda. Keçidə bir ildi, ən azı danada iki il, dəvədə beş il. Gəri, bu qurban keçməyə ədəblərindədir, hansı ki ilə dər fikir vermiyə lazımdır. Həmçinin Ədəblərindən qurbanın dərək eyvdən uzaq ola. Yəni, eyvli olmaya. Məsələn, eyvli nədir? Məsələn, kör, açıq kördür. Məsələn, eyv etməkiz bir az, belə təfkətləyə olsa, amma açıq aydın kördürsə, o artıq eyvdə açıq aydın evdir. Və ya, məsələn, axıq aydın. Açıq aydın axıqdır. görsən, bu axıqdır. Həmçinin, <coughs> yəni, belə eyvlər gerir olmaya Yəni qurban kəsdiyin heyvan, eee, geri xəstə olmuyor həmçinin. Həmçinin də al, dəli də olmuyor. Və tələ heyvanı kəsmək olmaz. Bunlar hamısı evlərdəndir. Və nə və bu kimi evlər. açık adin evlər. Amma bir damcı məsələn qurağı cızılıb belə və ya çobanlar özləri kəsiblərsə nişanə üçün, aydındır və ya damığa vurularsa aydaca, onlar evdən inşallah saılmır inşallah. Yəni baxın, nə qədər heyvan eyblərdən uzaq olsa, o qədər heyvan yaxşıdır. Allah subhanət hala gözəldi və gözəlliyi sevir. Həmçinin əməllərdə də, əməlin ən gözəlini sevir. Həmçinin kardaşlar kurban kəsimənin ədəblərindən həmçinin gəlir özünün olan, yəni uğurlu olmaya, uğurluq və icazsız hansı heyvanı götürüb kəsəsən, deyəsən sonra havalıq alaram yəsindən sonra olmaz belə. Gələk, özün heyvan ola, öz heyvanı olma halal olsun sənə. Həmçinin ə, ədəblərindən həmçinin gələk, vaxtında ola. Biz də dedik ki, vaxtı, qurban kəsməyi vaxtı başlayır qurban, ə, bayram namazından sonra. Namaz qıl, sonra kəs. Çünkü namazdan qılaq olmaz. Namaz qılırsan, sonra kəsirsən və bu kəsməyi də üç gün bayram günündən əlavə kəsə bilərsən. Yəni 10-u bayramdırsa, 11-i də kəsə bilərsən, 12-si də, 13-ü 12 də ta deməli məhrəm namaz məsəl. Təbii ki, kəsəndə orada çox ədəblər var, kəsməyə hansı tamamlar kəsilir və sair və sair və sair. Lakin əsas odur ki, əsas odur ki, heyvana əziyyət verməyin. Yəni Allah Subhanahu taala peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o ki, hətta öldürəndə yaxşı öldürün. Yəni əzafsız. Yəni bu şəriətimizin rəhmliliyidir. Hətta heyvan öldürəndə də kəsəndə də ona bu falan yarışmağa məcbur edir. Ona ölkəsəndə də yəni bıçaqdır. Müəyyən tamamlar indi kim bacarmır? Elcan bacarana. Çünki bacarmayan adam kəsə heyvana əziyyət verəcək. Hə. Və əslincənin kəsəndə də niyyət təbii ki olsun ki və ya adı çəkilsin ki, məsələn bu falan kəsin, məsələn Əhmədin adından və onun ailəsinin adından. Ən yaxşısı bucür kəsmədir. Yəni kəsəndə desən ki, bu mənim və mən aləmin adından. Bura hamı daxildir. Kimsə əlavəsi var aləmin alə nəsəblə? Hamı daxildir. Hətta ölənlərə də savab gedir. Onun görə bəzən sual verirlər ki, ölü üçün arzini kəsmək olar. Ümumiyyətlə, ölü üçün qurban kəsmək üç halı var. Ya, sən deyirsən ki, bu mənim və aləmin adından bunda ölüləri də gedir. Sən ölülər və. Ya, ölü vəsiət edir ki, Mənim adımdan da kəsərsiniz, mənim ki, kəsərsiniz, seyvan, fəaliyyərsiniz, ha, bu cürkətim olaq. Ya da bir adam özü, öz adını da çəkmir, deyir ki, filan kəs ölənin adından. Düzdür, bu caizdir, haram deyil. Amma məşhur əməl deyil. Yəni, kim kəsə, kim kəsə, eybətməz, demirik, haramdır. Lakin, lakin, çünki, məşhur də bu əməl. Nə, Rasul sallallahu aleyhi nə sahabələrdən. Ona görə ya, ən, ən yaxşı uçlu, əgər öllərlə də istəyirsən ki, sahab gətsin, öz adını çək və dinə mənin və aləmin adından. Onda dəyincə öllərə, də dirlərə də inşallah yəni, sahab yazılır, sahab gedir. Həmçinin bölməyi də burada məyyən bir şəriət bir hədd qoymıyıb bölməyi də. Bəzi hamilər deyirlər ki, sahabələrdən də bəzən gəlib, ki, üç kişəyə bölüb cəsədir, üç kişəyə istəsin özünə səhvə bir hissəsini, əşyalara ver bir hissəsini, qonqonşuya ver. Təbii ki, bu ümumdür. Yəni müəyyən bir hədd gəlməyib. Ki 7 getdi və s. Ola bilər o baxır heyvanın həcminə. Ola bilər heyvan heç 5 dənə şeyə bölsün. Az, az az, pay olur, çatmır 7 yerə. Ola bilər heyvan 10 dənə yerə bölünsün. Problem yoxdur. Aydındır? Ola onlar sadəcə ümumi belə məsələlərdir, məsələlərdir ama beş ev olsa ebətməz, 3-sə var, 2-sə də eləyə bilərsən. Əsisi odur ki, özün yiyin, həm də başqalarına bayram. Həmçində qurbanda hikmətlər var, bayram gündə hikmətlər var və s. Təbii ki, biz onlara toxunmuruz çoxsuna. Həmçinin nəsə, nəsə lazım də öyəmək, nəsə lazım orada qeyri-piçaq oxumazam olamayır, piçaq oxumazam, suhtələməlidir və s. Lazım də öyrək şeylər. Həl Əlhəm də diniz rahat da Hasanqdır. Nələ deyirsən, Bismillah, Allah-Akbar. Vəssalam. Bismillah, Allah-Akbar deyirsən, bu da flanketin onun ailəsindən qurbandır. Allahın yanında Bismillah, Allah-Akbar. Tardır, getdi. Hələ, budur, vəssalam Hasanq. Nəsə lazım deyir? Aydındır. Düzdür, düzdür dəvə, sadək ki, kəsəndə. Təbii ki, toxumur o xırdavatlara. Hansı ayağın bağlıma lazım və s. Amma danada o, hər şeylər yoxdur oyunda və saitlədə həmçinin. E, həmçinin yəni ədəblərindən, həmçinin qardaşlar bu e, zəhrətlə 10 günü bəsən o da bayramdır. Fəsadılan aməllərdən də biri, günlərdən də biri bayramdır. O bayram gündə alhamdulillah bilirsiniz ki, başdə ədəbi nədir? Bayram günü ayrıca ədəbləri var. Namazdır. Namazdan başlayırsan, indi soyuq olmasa imkan olsa qusul al, bayram quslu, kimkinə? Sonra ətirlən, ə, yaxşı paltarlı qeyir, təbii ki, ətirlən deyəndə, yəni kişilərə aiddir. Ətirlən, çox bayraq nazirəndə, qadını da gətirməlidir, gətirə bilər, yaxşı da gətsin. Lakin, qadın ətirlər olmaz bayraq sandə, aidin məsələdir. Yəni, ətirlən deyəndə kişilərə aiddir. Bəni üçün gözəl paltar qeyirsin, bəni ədəbləndən bir yoldan gələndə o yoldan qayıtmasın, başqa yoldan qayıtmasın. Təbii ki, bunlar hamısı hekim Və kim rayət ələsə, hətta xırda vatlara da, xırda məsələləri də, əlhamdülillə, bu ancaq dinimizi inşallah əzəmətləndirib böyüdür və kim dinimizi inşallah az məsələ də olsa böyütsə, əlhamdülillə, Allah subhanətlələ onu böyüdər, əzəmətləndirər, Allah subhanətlələ onu çababını artırar və s. Və, s və həmçində aydındır ki, qurban kəsimənin üçün müəyyən bir yer yoxdur. İndi əgər ayrılıbsa, kəsimək kəs amma qəvəsanlıqlar lazım deyil. Pirlər də ayrı. Pirlər də qəvəsanlıqlardır. Hələ illəri kəsmək olmaz. Yəni olmaz. Yəni ümumiyyətlə birinci piri görmək olmaz. Qaldı isə yəni, orada orada da kəsəsən. Və xüsusən də o onun bu adına kəsmək olmaz. Qurban Allah üçün isə mənalıdır. Yəni demək olmaz. Bu filan kəs ağa filan kəsən yoluna şey adın adına kəsirəm. Olmaz. Yəni Allah adını kəsilər. Ayılır. Hə. Ona görə, çünki Allah s.ə.v. buyurur ki, Qul innə salati munus ki, ma məhiyyə və məhəti lilləhi rabbilə aləmin. Hələm surəsi 162-ci aya. Yəni, Allah s.ə.v. buyurur ki, Peyyambar s.ə.v. deyinən ki, namazım, kəsli meyvan, yaşamağım, ölümüm hamısı Allah çündür. Qalimlərə rəqq olan Allah çündür. Ona görə, qurban Allah çün olmalıdır. Hələm də həyəti kəs. Bazıb qəvsanlığa parmaq. Qəssamın heyvan kəsən ya da, verir, Arici, yeri deyil. Yox, qəssablara verib kəsirlər. Başqa yer ayrılıbsa, kəsməyə vağ. Əlbəttə, bizdə o barədə bir çətinlik yoxdur. Aydındı? Hə, bu əsas bunlardır. Halbuki sad bir neçə gündən sonra bu, bu əməllər lazım gəlmir. Amma siz də təbii ki, yaddan çıxarma zikri, yaddan çıxarma ki, dua dua bu günlərdə, yaxşı əməllər gəldə elə. Salih əməllərdən. Əsas dua, əsas tərifə yönü. Əsas tərifə yönü olur, ziyadan çıxanma. Haydi, qədəşələr. Allah subhanətələ bizi eşli faydalarından etsin. Allah subhanətələ bizi dində sabit etsin. Allah subhanətələ bizim dualarımızı qəbul olan dualardan etsin. Allah subhanətələ xalqımıza idarət etsin. Allah subhanətələ ölkəmizə ənsin, müsəlman ölkərinə xatadan, daladan qorusun. Allah subhanətələ tehlilə olsun Allah səfaha etsinlər ki məhəni olar, onlar elə cəzalandırsın ki başqalarına dərs olsun. Amin ya Rabbi alamin. Aqulu hadza və astəfirullah li və lakum və li sa'iril muslimin min kulli zəmbə astəğfiruk. İnnahu huval gəfurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Vəssalatu vəssalamu ala əşrafin əmbiyə'i və səlim, Seyyidə Muhammed və aləhi və səhbihi əcma'in. İbadallah, innallaha və itai'il وينحن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون وعكم الصلاة